بسم الله الرحمن و آله و سلم ها لو څوک یې ساري څو ټولو دا ساري چې ولاسو یې ذکر وایي دغه ته وایي باید ورګا دی وایي ورګه بسم الله الرحمن الرحيم بابو قد باب فضل الاختلاط باب دې په بیان د غوروالی د شریکې دوه خلقو سره اوزورې جمعهم وجمعما هااتیم او د حاضزرو د جمعې د غ تا د جمعاتو دغهتان وادو غ هم دیکه سره د خو چې ناار پهکیم و مشاه دل خیر هغه د خیر و مجالس ذکر مع هم هغې سره جکم مجارت د ځکرې دین کار دی و عیادت مریضین د دې د مریض تاسو کول آن منکر آن منکر آن دا چکم دی او حضور جنایذین د جنازات حاضرول او مواسات مفتاجین د دې چې کوم محتاجو وغسر غلګورګی کول او نهی ازل منکر اللهم منکر او د ارشاد جاهرین چې کوم په جاہل دینه او ته خود نه کوه غیر ذلک من مصالح دین او چې کوم مصالح دې لمن قدر آل علی الامر بالمعروف او هغه چې د پاره چې قادر په عمل به معروف وبنه ان منکر چې امر بالمعروف نه ان مقر شکر همدغه همدغه دا دې جنگ کې پښانه چیراله بجو کې کی دنجلو کې غورونه له مخه له سوې غره وځوي سره شریک کیږي وکم عین نفسی یذ او په بندولو د خپل ځان کې د ایذانا وصبر عل الا او صبر عل الا دا الله بنده په تقریب باندې چې بل ته تقریب را اورسې تا پاره صبر کوه دا ورته درسې لگا اے علم پېښ طالب انه الاختلاط اختلاف فخل کو سر حال وجل ذکریته فاگر طریق نماز ذکر کو هو المختار دا مختار دی دا زلګه دا زلګه دا مختار دے اللذی کان علی اللہ اللہ دی الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه چې نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنه په اړه او تاسيا ذکر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذائهم افضل من الذي لا يخالط لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم دا حدیث ذکر هغه مؤمن هغه د خلکو سره یو ځای او هغ په تکلیب باې صبر کوي د غوره دی د غه ممن نه چې د خلکو نه لرري او یره چې خلکو سره م بره تکلیب پرې پههې صبر کور نه الله بندگانو چې په دی جمعماتونو کې تقکلیب د و دا واوره چې ځان ځای نو بیا خو لکه غورالله نه را ځي دا خو چې دا تریب بر داشکې نو الله به چېدن دا خبره پ نه شوي چا به دا وي چېثریول مختار ال دیکان سو لا له وسائر الانبياء صلوات الله وسلامه وسلام عليهم وكذلك القرون الراشدون ومن بعدهم من الصحابه والتابعين وبه قال الشافعي واحمد واكثر الفقهاء رضي الله تعالى اجمعين ارهم اجمعين داو فلسطين بعد رجعه قال الشابي واحمد واكثر الفقهاء الله, الله تعالى اجمعين قال الله تعالى وتعوذ بالبر والتقوى يغسر النيكاد في مدد قوي فاتتنا سنا والايات في معنا ما ذكرت كثيره المعلومات دي دی کہ غدر حدیث دیڑی معناګه سن دی ذکر ان فات الذکر فائدہ ورکاو دی ایت سن دی کا واه هو معلومات باب التواضعی باب د په بیان د عاجزی کی او حفظل دا جناح چې دین دغه تاوي گناه تاوي جناح دی کتا کول د وزر للمؤمنان او تا تا الله و تعالی و اخفل جناحکا علمان اتباکا من المؤمنین کتا سا تا دی اغا جا تا جستا د مؤمنان او نام تا دی دا چرگا نی چرگا مرید ابجی چلگر آغد شکا نا بیادا بیا کسن گا چا بیسن خیلی برا چوارو دانگی چوارو دانگی ابجی کتا فادیشی هم تی پی که ای ودا چی دن دیش دانگیری الله وئی اے دائی اے موحدہ اول محمد رسول الله لے بیو پچھا ما تایی فدی مومنان و تعبیدار و بانے وازار راہ کتاکا لکه مان لکا چل گا چپو رکواری کی پخفر و بچو وازار راہ کتاکی و بیچنے الوزن الوزت مان دی سرکینا دیتا سوہایا دیتا سوہایا اچھتے دیواری جی کش آدھا دا آدھا دوریت د دې کاغذ او سره به دا خپل کوی صداږي واه چه جناحته دمانت تبعګمې لګي کیندلې یې لګي پڑھیه هماره دا د نړیری مله د نامو مېره د مرتد شه واپس تاسو کې د دین نازره خرابولی الله دسه قوم چې الله والاږي شرمینه کیدی ول الله شرمینه کړی له تېل مکم زېل کاذین او زمون دهګنی ته وو سړ ما سره چاپو دی و څنګه دی و ګنی ته ملاتهواوه د خپل می ک مړې دي او کافر ته چې دغا سردي عجیبه کوه خبر له تې رال م ه زنا ل کاري وایه که نه نه ااکه موکوم د الله کا سب داې چې پرې ګای باې چې سر دیله خااج مسلمان چېشته یا ناسو نه خلک ن کوم دګارپالې کو دی و د هننددو یا د سیک ډاکترر نه علاج معاله چې دن هغه څنګه د شریت ته وایکه چې مسلمان بې نو ډېره غواوره ک نو بیا خیر دی وقال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم ما شاء الله خبر صاحب رحمه الله کابل خام شیخ صاحب رحمه الله آغا ناجوړو ودین دول اندر راته سره پریږه مسلمانانو کې چې تخصنه وایي دبل لیکن بل طرف تا دغه آ... زتلو مدلد دین دو بيماري و زتلو ما کنه سو کراغلی و سره تلو ما زمون دي کې گنگا ویشن د ټوپای کې نو، چلنا <سؤال> ما تاوی چه ای او بلنز پنج پیرشیه صحیب چه دون اغا مشر اصطابی روسته و پرشتا و پرشتا باچه خیلو روسته ای دا و دوم را خیستاوی ما تاوی چه داته صلر و ریده خوب بلحقی گنا اما تاوی چه دیر صلر روسته زبا در غلیبه ما ته با دیوان زبا دو و پرشتا و دوم را خیستا پرشتاوی سبحان الله الفضل <سؤال> <سؤال> ما شهده بالعاده <سؤال> د بیا د پې سیم د راګري تی سیرا نوم راځي خلک را نه واستو نه جوړو شي امباچا څنګه چې تاسو مراد یې ولاړ راځي کوم نو خبر انځو خلک طالبو ما ډیره وایي نو دا دری د دې لکه جواز لري چې دا یانه شي موږ دا په واقعیت مې وې سره دغلا یو د اولاد تعذیب او د دا پتو وګړه لکه دې دا وړي رخيدا دتراولټه نه به ششته لګډین مزدار مزاره خبري پړی دی وای الله تبارك وتعالى هو <تصفيق> وی هو اعلم بما لتا زدت سي موجود زد داسي داسې زما په لور هموست دي ولا تزکو انفسكم هو اعلم بما لتا الله تتقي مردي وړي وای بنا اصحاب الاهنا تي رجال يالكونون دتيما قالوا ما انا عن جن دي ده په مرابه نه ځن پیه کا دی يا ورده اواز بو کی اراف والا ا دا پو د جنت او د جنم یو دی حورانی بهشت را حورانی بهشت را دوزخ بو د اعراف واز دوزخ یا فرصت کې اعراف بهشت اصل کې انشي په برابر حورانی بهشت را دوزخ بو د اعراف د جنت چې کوم حورې دي نه ایته اعراف ته دی وی نه نو جهنم دی اړو زموته نه واز دوزخ یا فرصت کې اعراف جنت ته اعراب جنت تے اعراب خوشی دے جنت تے اذا صرفت افسارم صرفت مجول راڑی کانا نو دیبو پخبر خوخا نگوری نو علتا پا گلدستا کی بھی لیئی قانون چاکی چی مجول داو والو ما گوری بنا خو چې داسې لیشی جلگو والا وارا تردت نظم نو لا تجلنا مارقم ازاریم دل تا اسمانا تسوکا ونادا اصحاب العراف رجالا عوازنو کی عراف والا سسڑوتا یعارفونا فی جنیبا دا را واه داې سرره بسي ما هم په نه خو سره پ چې داخوا پلان دی پلې پانې خالومه ما نان کوم جم کوم وما کوتونتهستک بیرون نه ده سر نک ل تاس دستاسو جمعواري هغه ما او دولتې په کاره وما رالی وما کوونمتهستک بیرون او تاسو چې پ سرار خاړو تاوي زمون خاندانو چېتتی او زمونږه مونږ سره اودي ی تنګه چ ل اوې کار کوي تو تهې جولی غ کې د کارهما کوم تستک بیرون دا هو خمانا من التوقر و هؤلاء الذين أقصمتم إنه داد جنتيان آغا دي جتاسو قسمون وخالج <كم> لا ينالهم الله برحمة اي دلتا جيزو خرابي وقالتا بمخرابي وسموه لمن دلتا مزين وقالتا مزيوي دلتا كيخلاب دلتا بمخرابي دلتا دي مزين وقالتا دي غسين كم خوابت هؤلاء الذين أقصمتم لا ينالهم الله برحمة ادخل الجنة یا خدا را چې دي اعراف ولته به ورشي ادخل الجنه یادار چې دي ته اول شو اغريبيان چې تاسو یادول اغري ته اولږي جنت تزي لا خوف عليكم وعلى الله او تاسو دي لوجينه الله تعالی رحمت ورنغي سبحان الله خبري تو تو قال رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه <تصبح> بس صحابو په مونو کې معناګانو ته ونه ګوري چې نبی اسلام نی بدګري بس غري کینه لغوی معناګانو ته ونه ګوري بس صحابو نی بدګري ته نبی اسلام نی بدګري غري کینه هياذ ابن حمار رضی الله تعالی اوج وای ها انا نبی هو رايا تعالی رضی الله عنا رسول الله صلی وسلم قال ما لك سلقت من مال وما زاد الله دا حدیث دی ان الله اوحي الي علما توي کرد ان تواضعوا لا يفقر یو دی پبل بانے پخار نکی لائک پر احدون الا احدن ولا یبغی احدون الا احدن او زیادت دی نکی یو پبل بانے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مان قصصا قضل من مالیم وما ظل اللہ وعندل من عصی ایلا عزن وما تحقیم تو سوا دول سم کے دا حدیث ترشای دی مرانیشا وانانیس رضی اللہ علیہ وقال استئذني كر ديتيرش پسળો با ما شمارو باندې پسل سلام عليه السلامي په ما شمارو تم آداب خودل غواړي وقال في كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي اسلام به دغه کار کاو او دا اجزي ده ګرب ما شمارو نبی اسلام سلام کړې رايته آداب خودل او دا الحمد لله خالګې نه دي وړو وړو ما شمارو جي عليه السلام اسلام عليكم څنګه چاته وای کنه وای بره طرف او زموندا سلامته څنګه دې وته ارامجي گونی دی پتہ لینی ماشاء الله آداب و تخور وڑی ہاں وان ردی اللہ ون كانت امات من بيد يقينا وياما يوجاريه و بنز د بنز د مدنيين لا تاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي اسلام لاس پینی سو فتن تلقي في هشاش نبوه النبي اسلام شرط وجه وقت اصل لونتور گنیوار النبي دتافع ما كار لا استغفر الله اجي دگا او دې ځنه مليارونه نه له دوم راچېدنه چا سره ملي ویږم نه تاسو وایې بیا دې سره دونه کېږه دورو کیته جوړ کړې زاسه زمون دي شی یو په نواره یا فدايا قسم په خداي داسې ستانه پیدا نه وړو دغه شیخ به موږ سره دوه د ګڼې دری دری ګڼې نو کله دا مخنیل کې ته جوړ و خو مزه یې د توم وره وخت مای کوه او حک نوره اللهکهمان را غري ی بیاورته وي م تاتهقوممون په نه مکه شم لا یرو تاسو به کله پااسې د نور پر ور سول کېي نه هغه نور خیج را کو تاسو پاس که نه زما کار دی سبحان لا نو کله ته ګور لس وخت مز کوه که نه که نور داسې منره چې دور مړه بس نور آخلم بي نا بي نا. اسلام دا اخکان نه بیا لکه خ داه دا خ دا عادات تي جاریه اړيو ووته تاسو رمکاده یاسبه وی وی وی نه بیا زموږه وکي په دې بیا وتراله به صاحب الله بڑیه وای نه د سودګنیه حدیثه قالت الى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دا چې شيخ په پیدانه کې ورته الله بندا د رتوامو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسنو في بيتي نبي استام بکور کسوک قالت كان يكون في مينتي علي ني خدمت علي نبي زامبا دکور دو الهو په خدمت کې یو फायदा حضرت الصلاه چې مزبټې مرهاله خرجېره مزلبو وته نکور کې چې ګذر نه نه څکار څه خبر خور نه بده خبره خور نه دې بیرشت او ځان لپاره توه صلوات او غندام یو کار دي هغه بو معجز شبکر پر توه ته چلګ انا بغي دا پر دا پالش کدا چې اس پر راواله دا الله ونده دا د خپل زميږه انو میمار تاجره ورو دا بس سفارکی مهره راغی ته طيبه سو ساتور په باغ لو تاکي تو را مګو کی وینځه پایی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خدمت یعنی دې ځنه دوره د وجو کړی چې نا اخیله دې خاو په څو سفین په خود ورو زو خووب چې څو خلک ورګي ولادنی ورکی پارس او خورا خو دوره خورا که چي ځلایمه او چكلو به تاخي يقيين به خدعوګه او دا اميان غلي ولاوچو وحي دبوي دبوي د خر نه ډيره باي دا من دي په خالي په قدر فيه ته لبلاري خلک د خور ورګي په قدر فيه په عزت فيه يكوون بمهنه علي يعني خدمت علي ورزه بیا غي د کله زخونت به صحته صحتي وامه خو سبا دي يواز ته صحته صحتي وامه نه دمسټیګې له کومې دی زوایتو سبحان الله نبی رسالت نیبنيو رسول الله ختمه ورغه ختمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام دروسته مو او يخطب نبي اسلام تقریر کوي سبحان الله بې قلت رسول الله رجل غریب مسافر سنه دي زار غايب کړل جا راغل يساله عن دينه دين مبارک تپوس کوي لا یدری ما دین و پرین په یی چې اندی په دې یاد کو نبی اسلام خود به په خوده را روان شو سبحان الله دا سیاږي فاوغد داسې امام مفتیاو بشانونو ای نه نه بغوري ګړایتا الکه خینجيره خو کتا ګور کرامته دا غره ښکاری نو ما سره خپل ګړایشته دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو وترک خطبته حتا انته الیہ بما سکرا رسوله فاتی به کرسی نبی استان ته کرسی را روان شو ماشاءالله ثرو رجلا الاستاذ د خپل شیوخو خیال ساته کرسی را روان شو لاسه تا کېخذ روان فقعد علی نبی استان دم کې راست و وجعل یعلمنی ما علمه الله او شروع شو چې ماته تعلیم را کو دا هغه چې الله تعالی خدونه کړه ثم اعطى خطبته او اتمها اتمها ا اخرها بیا نباسم خطبه تراره خطبه داخل سره تجي سبحان الله د خدای ویله د جمیع خطبا یا تقرئ یا جمیع خطبا او تری خداغه را رالی بماوت رجل غریب رجل غریب جاء يسال عن دين لا يدري ما دينه بیا سمه خطبه پره ودارل شو په دیاں مغرینا چې صحابه کرام ماشاء الله ماشاء الله زما د سخط دیاں ني دی کنه ادا وزني داس رزیدان دي الا ماشاء الله ما رب د لغاقي کې څنګه به دي وایي او وګزارا اوسره کوي څنګه وایي وګزارا اوسره کوي طلم نکاله چلوې نو دا چې محمد رسول الله نه او صحابه نه دي اصل یې لگا صحابه نه دي ماشا الله ماشا الله په خبر بيګ نه دي کوي طلم کار چلوې او دا بيدبي م کوي پنطریانو کې دا بيدبي دا کې څنګه زشته نه خلک دلړه اندر کې دې دې دې دې دې انا خدای د غرمه کې جګړ نشي ډوډۍ کوس سوټه لیکن باچنده وسګه تا خو دې ښه ښه ښکته دي چې تاسو اصلي د پیمانه وایې امام پس ولا موزنه کوي خبرې پسې کوي راغلي او بو استعماله هه چټاین دا استعمال ډوډۍ والا خو دې تاسو ای ته دا الله بندګ تاسو کې تاسو نه نه نه سره سره دا به دې موږ ولا ویل بریښ دی سالاپیا رو ګډيرا تاسو ګډین نه مارګا او راغې دې تاسو یې خدا بيدت یار مشرکان بږي جدنه په ادب کې دورتن دي چې شیر بیا هم څنګه دي رسلتيان مخنه دي هغه مخنه او سب توه خو لا بيدې بيدنه شي هغه شیر ترسیدلی اته استاد رايلي د دې کې شیر کته دي چوي کله نه پخو او دي نه بيد ترسیدلی هغه شیر ترسیدلی هغه اوی دلا بنديګانو دا بيدتانو ختم شو تا شه اوی دا خپل چاغدان دومره په روب کې ساتي کنه چې ته تاسو سن شوې د ادا څنګه راځه چې تر وروسته کې ساتنه وتی ام موږ تاسو دورا دغه هوګر مرای نه راوونی شو په ورځ خلاص نه کریم نو مسالیت تاسو کاه او غریاد ساته کله کله بیا غوړی پارا دا وی کله وخاند نو کله کار غوړی بیا خبر اورئ شاينی بیا اول رب دې سنیا خپلې دې دې دې به مکوئ ادب کوئ ادب بے ادب محروم امال ازفضل با ادب با نسيب بي ادب بينصيب زه غریب من ما دا سچ ميلا ودي ان شاء الله تعالی دا ادب وکړم منه د ور مهنه ته نو درشنه ما چې بلاتي بی دا به راځي راځه په ډیره وایي وانا نسره جلاونو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم لکه ز لکه دا ماته تمره بي دي بخاري کنه چې دا وېسا شي خير نه شي ز بیا کو ته لکه بس تاسو ته وایي دا سره قال شي اسبه دا سوه بچو موږ جوړو مو فزدي لګوول مولګرین ګرځول دا سره سره دا چینج کړو بس دا یو راځي نو علاوه چې شپته وساجا ځکه نه ماجز نشم کولای ا خلاصته دا خلاصته وو چې تر وایری خوشاله شې نو ته دغه لګوې لایي دا سوه چې وایوري نو ووره زدي باندې نو وایي خبر راځي چې باندې وکه اوپر وکه انیرو ما راغلو مامن تلک بیانو کوي نیکومې چړې ما ته دا دا چې زه پخیر په مرکز کې دی یو ما ته پرشه ولعرضره د امريش هغه ما ته په اجتماع کې نه اجتماعي به جوړ دی اجتماعي به یارو کړو ني تاونه څه کوي الله دې مغفور مرقوم انا اذا اكلت قال وقال اذا سقطت اللقمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكلت عامن كل خراق بالخراق اصابع وثلاث ندري والاوتي بيتي ده شتلي قال بيي وقال عرف سيبي وقال النبي اذا سقطت لقمه احدكم كلت اغرزي النون يد يوتن استاسف فيمت عنها الاذى اخي ندي على تكليف والشيء ده ندري كي ويقولها ولا يعلى الشيطان دا شیان د نه پرېوي اماه تووس ل تل کا دا خوک چې کا سر سپې شي لکه دا غورې توکې م کوئ کا سر س دا مې سق نه دی نه پس سپ دا توکېدي تووس ل تللقسو دا د شریف حدیث دی دا ب دبي م کوئ تا کور سبب د حلاکت ته ف انکم لا تدرونا فی ای طعام ردپا من الله تعالی وللمنه بناءه پر سینو گی حدیثو رگی چر دی داوجه داوجه انکم لا تدرونا فی ای طعام رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو پدری چې تاسو پکوم طعام کی برکت ته وکیدیش دا غوت سر چې کومه حته ردی کی برکتی خیر دی کی دا کاصه چې زپاګړه کی دی چې اسیری پات چې برکتی دوه ردان چې د سپاکوړو دوم رډ چرډ کی نو بګو ابوکی پدیش نه نه راي توروروي نه راي توله ساده پکړي وي دي کنه نو له کده دوره رواچو چې تو خلاصوري شي بیا خلاص شي بیا نورو چې بیا خلاص شي بیا نورو چې بیا بیا بیا نورو اچو هغه نو د ريګس نه دا بیا وله وای اوه سابه راوځي سابه دې لهوزینو دوره ډکا کړدا تیر سر نه دې نه اي هان ديابا كده اخر مثال بشوروني الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما صلىوا نبي الا غلونه قال صلوا وان ده فقال نعم كنت ارى قذا قراته لاهل مكر دوصه واشبغيته بك هذا حديث ترشمرانيشان ها الله النبي الله عليه وسلم قال لو دعيت <تصفيق> لو دعيت الى قراء كذا ذا الشيخ سبدير شاپورش قال لو دعيت الى قراء او لا نعجبت څوماله چې ته دعوت راغلی شي قران قران پیژني دا د د شړې دا ما بین الرکبتین ال الصاق دا چې دا د زنګون نواري تر دې پورې دا دی کې غو خړې نه یې کنه دی بيزي دی غو خېلکا کچاره ته ویل چې بيما دی بيزي هغه زنګونه ترې کته نه پوري شي په کړه تر را بس لشو بوکی ورونه پورته کې اپوري کې کوم امرونه ځای دی دا دی او زیرا زیرا لیچ زیرا چې دی که نه د نوبی لا د سا کې دا مخک خ پې چېېمي که نه دغې به زیرا و کورا او زیراله عجب ته والله دیلی یا او کورا کما ما ته چې دن زیرا یا کورا چې دن هغه حاج کوور کې ل بل د ې قبل و شپور الله دی الله مغفور مرحوم همې ویلدل ته ی لیو هرر کار به ما له تانګوان دا س را تنان خوخوا هغهه په تک شنو د نه بس ما روادلت كي ريجسترات واداع بال ان شاء الله ساره انت وراو وتازيه هنا تعلم جو رئيسر هنا تعال ديبسكو رئيس ومالا بيجدنوا شنطانوان بيرالال سمف مينابيرالال ومالا بتيرب مينا غستر ليما بوتا داس جولاي 19 جولاي بميري سلا عوام متوا وصاب دور خوشال شيخ سلا تفهمو بيجين وتانوان مولا تشا غاب سنغلاو رشاپور جماك تشادي ديري ویچا برابر جو پېښه دي لاړو زبراله مده په برنامه مې غوړي په کته فړتو وروښتله اده خرافو نو هغه غره کې وروډه موږ هم به دا غني نه واسي لو دعيتو الکو را او غرا له عجبه یو طالب را برطواه جوړ کړو یو طالب را څه جوړ کړو پرطوا څه نه دي ویدر را جوړ کړو ویچرا لے وېما وتوي چې اخر کې ها اخیر کې ور دي اګه چې مېس کې ډېر ښه دا غو ته اخیر کې سترلوایي اخیر مېس کې کنه چې مېس کې ډېره اندښنې نه خېدلې سپاکه او بیا اخیر کې چې بالکل کله ختميږي نو هغه سترلو به باقي نه دیږي خاجي وې دا غدي څه مې آ په توګه هر وځو کړو نیماवती چې طالبہ پی سي د رقم کو دوار ته کومه ته په دوار باندې شي ای پی سي مولور په دوار سمږه دن تکي اجوب خان بابا وړي ښه شاعر دی عيد الحج کې کاری وته له ویښهسته وروه تمه جرسسته ویښهسته ویچه لکه یخ کا ګرب یعنی چي کا داو و دې دغه په اجوب خان باندې ښهسته په دواره بری واره را نیږي و چې نا اجوب خان یو یاد وا یا شربت یاد کا ایه دې درځه دې نه له روه بدل غپي جوړو سبحان الله دا و خو شيوه یو ورځ د الحج کا دا د په جران دي دا, دا, دا, دا بوډا بابا نه دا څه کې جریګان البته ته مې ویل وی ورځ موږ لړو دی ټول چې دنه غلي غلي کوي مې ماته چې تبو توړتاکای دروازه پټه کای پځیرشه چې ما دروازه و ټاکورې شیخ راوته دا چې شمینې دی وې داتہ لاس کینی ولې و قلال داس لاس کيراسي وې داتہ ډیر جوبن کې او جوش کېو لکه دې کله کوله ردې کاو که څه چره کاو چې ماته چې دله هادي ماته چې هه چ ډیر حمل ممراج ګورې پېږل لس منټره یې ا ماندري حداګنه یم وځنه دي ویلي وکړره بیا راځه را ګڼډه یوي مګڼډه ناس کووي چې موږ ژترا شي نو سبحان الله په خپل چيني نو اچيني ویچل کمال چيني راړاي دا نه ځخان بابا له چيني دړای راړل چې چيني راړل بیا دې پیسي نه چې جوبانه له چيني دیواله په مخ ما چيني په کارو پیسي راواله ها پیسي والا ته وایو سبا راوته ما چې ما دي شیخ سچای بدلې راځه یما ته ویجه مودې جي شو چله وي چغه خارل واري زيدينا اوه کي دغه پیادل ته د پجبير منډه وي ما ته ویجه ما ته ویجه غته ناراسته متره بوجيډه په ممندل له مسجدينه خارل په منډه اې د مين منډه پورته را توغاتل چې د ناراسته ورمو تر بوجيډه کیږي پس ته ما دي ویجه واه چې الله ضرور والله دیوږي یي مولا ربا شي مولا رتو شي سنت نن پت نه کو دوار تک من هاي تم چې دا کو راځي نه به زم ته دا به څه کو نه تېرشلی یما دا چې ما ته او وی چې ترا ته پیرا دوخه ما من احدث كي ها في امرنا هذا مالهم ام و رد ها ريد بدل والا رد دې رد بدل والا دا خو به سره غالي دا یو منطق له غفاریو درو شي یو ځای کې مونږ یو ځای ته فریدونو ملګرو سره جګړه کړو با. بارو خلنو تیرېشته په برابرۍ دا یې دي دا چانه مديشه ا سړےوالیو د ملازېوالیو حوصله ما ولذین مشرام بوتله خپللمو هرې دغلا شي کنه لاړو چلاړو جوړ دې کې چدنو ناشته پکد دې کې دلته میزان سره جرګي ولا کسان بوتړي نو مونږ یو جرګي مار دې مشر زمونږه ترلې دا یې نه وکړه سره کې دې مليانو موږ کم یو موندې هېډ راغله او په هېډ راغله چې هېلو غوړ کاری هېډ راغله لاري کوسی په خوري دې mula څنګه تاغه تاویو دومره تاګه راو څنګه تاغه تاغه هېډ آرام دي هېډ مردار دي بیا دا تاغه خاطر حلال دي حلال دې هېډ حلال ما چې دې جواب کې لګدا غو مو باندې چدا موږ کړیو چې کابل ته وې آکی په ساده د تاسې د برابر ما دېسته تا جرمنی د وړه تګړې یم نو درته وایو چې دغه ته مليانو ممنې یو هډ هارانی او بل د حلالی دا چې یو د توې دایو منه اوربې نه وي دې چې کومو کې وای غيي بزدې نه وي د دې مليانو منه دا چې کله هډ حلاله آرامي او ورکړ جوابه ورکاته کو نه دا د جګړې مالي د نړۍ د نیکانو دی به د هغوی څه خبره به نشي دی مې دې په جنډیارو موريانو باندې د اول کله حلالي شي کله حرامي هغه مونږ او دا چې په یو باندې کله به ولړې وي دې مونږ نه ما دا لکه دې صرفې خواري او تر پکاره د بیخي منتقېات وای غا نه مونږه نشه जिल्हा او نو نه لري کومه څه با کاننا کتو رسول الله صلى دنب اسلام اوخه ذب چې وه ننغغونه هو لا توب او دغې نمه مکې وا نه کې د زبر دوه او لا تکه د توسبکو نودي چې دغې مکې وشي په جا راونونه یو بانډ چې رالیله کاررو دی لو په یو جګي وانې جګېې ژې دا زمونږ پخت و ل کاه جګې دغو خوړ کې بچ په سورو په دا جګې چه ده دا پهې اوخې مکې شو پهغاې کالر مې دا مسلمانانو ډره او غې ده دوک د او خ اوپکې شو او حته ه نوبیتهپې شو فقاله نوبی سا م خفه کېږ ما حق په راله الله په الله برې ده لازمم دي اللهیر تهفییا ش او می نه دنیا الله ک یو سیس د دنیا نه بره ندي بره نه نې م الله د خته را وځئ زما دي وخې ډېر دغه راغلی وو ډره ختمو نولهلهغه تبور خمو تبو خمولو با توازایوه للمؤمنين بس ان دتی سی ما خبر لري اوه سابک نوروی وای یلا لازم واخوم داس یو